Але непевна. Хоч, чого мені? Коли б надходили перші роки юності, Його стрінула в першій любові одна річ. А так, я ж маю його вже після інших, як і він мене. Легше стало дарувати провину, гріх з нею. Падіння в бруди. Чого ж я, мов, бликоти наїлась? Пройшла пригода, і я спробую заповнити порожнечу. Без Олега. Бо така сутінкова стала смуга кругом. Невже він зовсім зрікся мене? Та ж він початково винен, не я, винен мерзотно. І як попало на знімок? Дивно, хто третій повинен був фотографувати? І чи Олег би згодився на таку прилюдну позу? Неймовірно. А що як? О, ні, то неможливо. Знімок виглядає як дійсність. Нехай, само виясниться. Вигляд мала Таїса незвично спонурений, наче в якийсь несвітській тіні, і погляд виходив якось трохи з-під лоба. Роздумувалася, як їй тепер ставати перед очі господині. Сувора правдивість її добросердної вижалася грізною, ніби в суді, з докірливою правдою, бо жостерігала проти конструктора, кажучи «вітрогон і шелихвіст». І так і виявилося. З пригоди склався посмак, ніби прокопнула глину але під Сахаранину жабу. І тепер від неї канудить остача. В останній час відпустки Таїса зоставалася вдома, відсторонена від всіх, і тільки зрідка вечорами, мандруючи в місто, купувати що треба. Приходячи в кімнату, ступала тихо і часом читала придбаний журнал, а здебільшого вивчала нові мелодії, помічаючи, як прикро стигли пальці. Втрачено живість нервів, і повну слухняність в рухах. Тому посилено награвала вибраний ітюд, знаний їй знедавна, а тепер на повторах ніби заново відкритий. Коли володіла його як слід, стала виконувати вільно, імовокрилено, з дотарками до струн, повними стриманої сили, в запальній жвавості, уявляючи, як з галюцинації цілковито течії звукові, і сама заворожуючися з їх розвитку. Її віолончель, здається, грудним голосом жіночим З надспівучої деки промовляла з такою страждучістю муки душевної, Покоряючи чуття, що господиня в коридорчику пристояла І аж, мов, затерпла, боялася ворухнути речі під рукою, Поки виплакалася струнна біда До останніх замерлих тремтливістю сльозин І зовсім він гомонілася в глибині самого простору кімнати. Тільки тоді Мар'яна Кіндратівна зважилася постукати і крізь прочинені двері поспитати. «Що то пограно у вас?» «Так вражає, я аж прикипіла на місці». «Що?» «Скажу. То його. Його ноти». «Його. Розумію. Великої жалости там назбирано. Мабуть, він передчував надхід свого горя. Чи помириться, як думаєте?» Я думати довго не треба, зразу видно, що ні. Видно вам з чого? Ну, шкода на молодій галузині скоро і легко заросте, а на старшій судіть самі. Часто вся відпадає. Мабуть, але спробую, бо мушу хоч не маю права. Чи ви справді любили його? Так відчувала? Е, це ще не все. На зверх можна відчувати те, для чого в серці немає глибоких коренів. Більшістю буває, люблять, а не так, як слід. В чому ж різниця, я цікаво почути. Просто ви любили себе в ньому, коли по-справжньому треба його в собі любити. О, відкриття, але я не дуже розібрала. Дивіться, ви люблять і хочете, аби вам було добре, і крім того, також йому. А треба навпаки, щоб добре було йому і також вам. Навіть нехай вам зле, а йому добре. Та навіть життя своє віддати за його добру долю. З такою готовністю ви любили? Ні, бачу, сама ні. А зможете? Справді, як слід. Молодшою могла б спробувати, а тепер нема певності. А я додам, і не буде. Такий світлик не для вас, не по вашій вдачі, як і для 99 жінок від кожної сотні. Одна тільки знайдеться. Гадайте, хто? Ви підкажіть, я не бачу.